Galegos no baix Con esta cantiga de tanchueiras. de tanxugueiras vamos recibir o noso correspondente a Lemo Forte Lemos né? na capital da Grimeira Sacra Nese apartado de que enxe preguntou vamos la... E vamos darles boas tardes Boa tarde, José Manuel Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas grazas Aquí agardando a túa crónica <risas> informativa en forma de gustame e desgústame eh, Exactamente Ma Aquí estamos intentando no fallar a cita. Muchísimas gracias, Veña. ¿Qué Vos tal? ¿Qué tal? De, unos, de momento aquí eh agardando que venga eso que que H2O que dicen que agua. <risa> pero algo cayó. Oh. Nada. Un lo lonche de aquí, pero sí, <risa> ahí, por, <risa> por ahí, ahí por los Pirineos parece que hay nieve todo. Sí, bueno, prosprimeus algo. Pero agora non vos chegou, logo. Aquí parece é, que... é que nada, ten nos arrastados. Para mallar, pa, pa mallar os labios, a mellor, pero moi mm. pouquiño. Sí. sí Eu bueno, pensei que, eh, cuando... que chovar algo máis. Entón ti xe algo pola noite, pero foron du... unhas gaviotas que viñan do mar sí. e deixaron a caer. Veña. <risas> bueno, aí estamos. Contanos. Bueno, pois pues empezamos, se credes. Sí, sí, señor. Cando xe Empezamos cos gústame e desgústame. Uh -huh. Si, sí, sí. sí, como ti queiras, a xección é claro Moito ben, pois pues seguimos cos gústame <coughs> destes de días. Uh -huh. Gústame que baixe o número de beneficiarios do ingreso mínimo vital en Galicia. Uh -huh. E eh, eh, digo vos por qué. Bueno, eh, en relación a, a sabes, esta esta prestación que recibe pois pues, xente con poucos recursos ou con as necesidades uh -huh. eh, especiais ante, uh -huh. bueno, falta de traballo, eh non ten, ten recursos económicos, uh -huh. pois pues, bueno, sabedes que esa esa pensión que se aprobou no 2020, que se chama ingreso mínimo vital, ¿non? Sí. Para, bueno, para as familias que o necesiten un, un ingreso mínimo que se poida pois pues, eh para ser posible chegar a final de mes e cubrir os gastos máis imprescindibles. Pois ben, eh, máis de 29.000 persoas que o cobraban en Galicia xa non o cobran. Eh, este dato supón que un 29% do total de beneficiarios que se acumularon dende o 2020, que, como vos dixen, foi bano non que se aprobou esta prestación, e... Eh, Hostia. pois non necesitan xa non precisan, claro, por eso é claro. unha boa noticia, por eso me, me gusta xa, claro, hombre, claro aumento o número, número de personas colificaron claro, claro. de positivas estas baixas uh -huh. porque entenden que os titulares desta de prestación uh -huh. atoparon traballo E xa non a precisas. Claro. claro. Daí, a, daí a Boa Nova, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, muy ¿Y bien. Y tanto. Que mais de 29.000 personas que cobraban xa non a cobran. Uh -huh. E non a cobran non porque se lles sancionara, porque se lles quitara. Sí, sí, no. Porque fixeran alguna ilegalidade, algunha irregularidade. Senón porque pois eh, deberon mellorar a súa situación económica ou atopar o traballo e xa non a precisan, Te xa sei. que evidentemente é boa nova. Boa Para tamén aqueles, aquelas que a veces este tipo de axudas a, se ven con malos ollos mm. ou que poden axudar a, a acomodarse a xente, bueno, vemos que hai moitos casos nos que eh, pois a xente va a mellorar xa non a precisanela mm -hmm. e hai a que... Hay que quitarle, bueno Muy bien. Mm -hmm. Deixar de darle vale. O sea que bueno, bo dato, non? Sí, Hombre, tanto que si sí. Que mellora a xente, mellora a súa situación económica pois, eh, pois xa prescinde de, da prestación e desa axuda, vale? é sí, mm -hmm. tanto Que máis? Gústame tamén que no día de onte se fixera unha homenaxe a Álvaro Conqueiro Hombre Un ilustre galego sí señor e galego que, que bueno que nos deixou e deixa moi ben eh non só en Galicia senon fora dela. Sí, señor. Polo ben que escribiu, polo canto eh, falou un gastronomo un gastronomo onde sacha. É como gastrónomo tamén, moito deixou moito escrito e é é moito valor. Eh, sí, señor. Pois ben onte celebrase o 43 cabodano dano del en Mondoñedo. Uh -huh. Sí. Foi o 28 Freiro, onte E os altos tiberon lugar nesa vila lucense Onde descansan os seus restos A súa uh -huh. vila originaria uh -huh. o, A súa vila natal non E houve unha ofrenda floral Na, na súa tumba Organizada polo goberno galego uh -huh. O Concello e a Casa Museo Álvaro Cunqueiro E despois Desa de ofrenda floral E... Eh no salón de plenos do Concello tibú lugar a entrega da oitava edición do Cunqueiriano de Honra uh -huh. eh, que é un título que, bueno, en Honra o poeta narrador eh, eh, como dixemos o gastrónomo eh, Álvaro Cunqueiro dá, digamos, un pouco eh, o nome a este este premio e concede a A un creativo, un, un artista, que poeta, narrador, dramaturgo, ensaísta, o investigador que eh pois pues fale eh, sobre o, o propio, Álvaro Cunqueiro, o propio, sí. que deixa ben e eh, faga visibilizar a súa figura, uh -huh. etcétera, etcétera. En este nesta en ocasión, en esta oitava edición, concedese o Cunqueirano de Honra a Claudio Rodríguez Sáez. Sí, sí, sí. Vale Que narrador, poeta, dramaturgo Aíesta e investigador Claudio sí. Rodríguez Ser Leva, por tanto o cunqueiriano de honra deste ano Muy A súa octava Sí, sí Perfecto Muy ben Honrar a carquera eh, Persueiro Galego Pois pues, é unha boa nova En este caso honrar A memoria de Álvaro Cunqueiro Pois pues, tamén, evidentemente Uh -huh. E temos outro gusto por aquí Gústame eh, todo o que teña que ver Co galego, co aposta en valor do galego Co fomentar o uso Da, da lingua de Rosalía Etcétera, etcétera Pois ben, eh, acaba de Ase a conhecer a con convocatoria Para fomentar a creatividade Literaria en galego eh, Trátase Do certame eh, Lingua de enamorar Uhum -huh. É unha nova edición deste certame Que está a funcionar moi ben E serve para promover o uso do galego Entre mozas e mozos uh -huh, uh -huh. Digamos que eh, fomentar Pois eso, o uso da, da lingua Entre os máis novos e novas do, do país É un concurso en línea de mensajes de amor en galego uh -huh. eh, Está impulsado por os Departamentos Autonómicos de Cultura Educación, FP, Universidades E tamén Política, Social e Xuventude uh -huh. Divides en tres categorías Duas delas para participar A través da web uh -huh. E unha para eh, facelo directamente a través da rede social Instagram uh -huh. O prazo para participar eh, Está aberto a ta de abril uh -huh. en no que se refira a mensaxes web Pois pues teñen que estar escritas en galego Evidentemente En prosa ou verso, indiferentemente E para mozos nunha categoría de 14 a 19 anos, na outra de 20 a 35 anos. Mensaxes, repito, en galego e, e pa, para, bueno, que, que, que chamen a atención uh -huh. e que, bueno, que falen eh, moito e ben do, do, do noso idioma. E, no caso de Instagram, está aberto a mozos mozas de 14 a 35 anos. Agora evidentemente os premios, tres mellores tres, pre, eh, tres premios para os tres mellores de cada categoría web, eh patinete elétrico ou tofalante Bluetooth e eh, auriculares inalámbricos e eh, para o, o mellor eh, o gañador do concurso en Instagram, agora un de regalo un patinete elétrico. Aja. de namorar. Moi ben, lingua de namorar. Está en Google, entras na na páxina da De onde se fai a convocatoria sí, sí. e xa as bases máis ao detalle e aí aí dirán aqueles aquelas que queran participar liberan posas bases para poder uh -huh. eh, facer chegar a súa creatividade e intentar, pois, gañar algúndos premios moi ben, e empregar unos idiomas lóxicamente, eh, moi ben lo. e despois, agora, tocanlle os desgustanle, non? correcto Deña, vamos lá, a, a ver, que, a ver que por onde empezamos Te a contaminación eh sí. a contaminación de plásticos en este caso. Uh -huh. O xa, falamos días atrás, semanas atrás do, do que acontecía cos peles plásticos. Peles, sí. sí. sí. Eh, eh, eh, bueno que se intentó minimizar, pero bueno, eh é unha segue. É eh, unha, a verdade é que me iba unha unha un prejuicio moi grande para o medio ambiente. Eh, evidentemente para o mar que claro. nos aporta tantas e, e cousas e, e boas e parece que, que, que utilizamos de, de paralixo mm. entonces pues pois, todo o que ten que ver con a contaminación marítima dos océanos eh, todo o que ten que ver con os plásticos comuns dos contaminantes máis máis mm -hmm. graves que ten día o mar, pois mm -hmm. evidentemente desgústame o sector marítimo pesqueiro galego recolleu entre 2020 e 2023 casi 425 toneladas de lixo nas costas galegas. Joli. Carai. E cando decimos lixo, pues, vidro, mm. cerámica, si sí. algas, madeira, plásticos, rocas dos coche. plásticos, mm. o 21% de todo recollido entre 20 e 23 mm. ascende a 87.000 kilos de plásticos. ¿sabes? Madre mía. Imaginadevos, 87.000 kilos de plástico. Sí, sí unha que foron dar o mar. evidentemente sabedes que é parte de do, do estético, pois pues eso pues, penetra na fauna marítima. é claro. como dinos expertos tamén entran, eh, entran na, nos peixes que, que comemos eh... e, bueno, pois pues eso o, prolongado no tempo, despois pode provocar enfermidades, etc etc. etc. Ententón consello a todo mundo. Non tirar plásticos a ningún lado, nin o mar. Despois as industrias eh, sí, sí. que traballan o mar... Reciclar todo o que se poida. Tamén puede. reciclar todo o que podan, é eh, moito compromiso nese sentido, porque o mar non aguanta todo o que lle, o que lle votan. Non, o que lle queren votar, exactamente. O que lle queren votar, é, pois, é, o que repercute na, na saúde de todos e todas. Moi ben. Xa o sea, que senti diño... Deña. Eso. Como dió Xavier Fortes por todas as noites en 24 horas sí. Sentidinho Sentidinho, sí, sí, sí. exactamente sí, sí. Vamos pues, a son Para limpar a... o mar de todo este lixo que chega ás costas a xunta pois pues, ten as edidacións eh, eh, acompañadas de, de recursos económicos que involucran a persoas embarcacións e confradías para uh -huh. eh, durante anos para hacer ese ese de limpeza e intentar por lo menos, por lo menos minimizar o impacto do, dos plásticos na na, na costa en no mar. Claro, no mar cosmedor. Muy bien, muy bien. Eh, también me disgusta eh ver que está en perigo o grelo. O grelo? Ua verdura tan querida, sí, tan rica, tan nutritiva. Ostras. tan nosa si sí. tan simbólica para o, a horta galega pois pues está en perigo que non iba a decir en perigo pola climatoloxía. Quelos ah, ah, leitugas entre os produtos máis prexudicados polos cambios na meteoroloxía. Uh -huh. As altas temperaturas deste inverno uh -huh. xunto con intensas choivas uh -huh. están afectando o ao agro galego e eh, eh, en gran medida o grelo ostras que é un dos peores parados. Sí, sí, Vaya por Dios. Pues bien, porque tío. está mermando moito, muitísimo a produción dentro da IGP, Sabes mm -hmm. que o grelo mm -hmm. eh, hai indicación xeográfica protexida do grelo. Si, sí, mm -hmm. eh, pois pues preocupación porque a verdade é que eh, se está moi por debaixo mm. da de outros anos, hai unha escaseza moi grande e eh, a verdade que un dos anos mm, máis malos de, de recollida de grelo en Galicia sí, señor. e como vos digo, pois achacan yo a que aparte de, de que non fixo frío o grelo é unha planta eh, unha verdura mortaliza de, de frío sí, sí. pois pues, non houbo frío que necesita uh -huh. no inverno este apreciado grelo e eh, iso sumado a, a tanta choiva que, pois, pues, eh, deixaron os, os solos eh, demasiado pues, sí, sí, encharcados. Encharcados, exactamente. Además, entre, en, además... entre eso e a falta de frío, pois, pues, provocou eh, que Nerma. baixara a minguar a tanta producción. Mm -hmm. Además de eso, como grelo quere frío... <ríe> exactamente, quere que frío es... en un hotel, encima está o, o chan en choupado de auga... Claro, pero a agua quente. <ríe> vale pois aí estamos, a verdade é que de feito eu que meto isto como anécdota. Sí. Eu que cultivo calçós aquí en Monforte. Sí. Eh, pois pasoume algo parecido. Ah, claro, ves. Hacemos unha calzotada, ora en marzo así para achegados. Ah, claro que podemos eh, dous que se xuntan, por decirlo de a ga maneira. Claro. Pero non hai para todos, pero é que este ano eh creo que foi bueno que máis calzós plantei máis cebolos sementei e o que menos calzós teño mm. que no. pasou? que despues de sementalos en, foi en outubro uh -huh. pois veu lle moita auga demasiada enxoupounos e podreceron after, moitos fillos que son os calzós os que saen para arriba sí. os cebolos saen os fillos os os, os Os um, os, um, coxa, os, uh, uh, uh, os rebrotes Exactamente, os brotes De cada cebolo que plantas Poden ser 10, 12 sí. Tranquilamente eh, brotes E cada brote dese é un calzón <risas> Claro Pois, o, o, o haber tanto encharcamento de auga Fixo que alguns cebolos Prodeceran E tiraran para arriba ou ningún Ou moi poucos calzóns Cole, co que de todos que plantei, algún recollín uh -huh. estes días, pero menos do, do que esperaba por culpa diso. E tamén claro. eh que seguramente foi o exceso de auga. Uh -huh. Claro. Porque o frio aguanta noben, teño comprobado estes anos. Sí. Eh, pero bueno, cambias de temperatura bruscos e sobre todo tanta sí. auga así xunta, sí. pois pues claro fan que podrezan e xa adiante os, os fillos. Bueno, pois pues seguro que... no Aproba de pro, terás, seguro que algo algo aproveitará Pero bueno, a Entonces, verdade é que é un, pues, un mago así. Nada, que non me gusta mm. que haya poucos grelos, que a climatología perxudique eh, a producción. Eh, bueno, é unha reflexión que horta e freita terán que... Non vai querer máis remedio que adaptándose a este novo clima eh, para seguir verdad. no mercado. Si non, sí, sí. igual... No, temos que teremos que cambiar de de, de produtos exactamente e ora cultivar eh, aguacates ou cultivar callaque non o callaque no, eh, no. eh? pero un bordo un repolos pódese depollendos si sí, os repolos son eh, no e non de todo de a verza pero sí. pero algunhas hortalezas si sí. sí, no claro como é a leituca eh, o grelo e eh, os calçots e eh, todo eso sí... Cambio climático que temos que votarlle uh -huh. man como sea, lógico. Veña. Muy mais. ben, pois pues ata aquí os gustame, desgústame. Muy, Muy ben. Unha grande, <coughs> un, un, grande lección lista, unha grande lista, además. Unha lista curta, curta, que tampouco nos atempo moito, senón. Importante. Que de... quito vos programa. Ali máis importante, además, veña. Vamos a ver. Vamos pues, Agora... a deixar un, un, un gustame recomendación de sí. final. Sí, sí. Mm -hmm para os que teñan previsto vir esta fin de semana mm. eh, da, de Cataluña para aquí, ou dos que nos escoiten en calquera lado, ahora claro digo Cataluña porque fazes o programa aí, pero oxe, eh, os escoitantes poden chegar de calquera lugar escoiten agora en directo escoiten no despois en diferido sí. refírome que se veñen esta fin de semana descapada de por Galicia que apunten unha agenda que é a festa do queixo en Arzúa. Ah, si, sí, señor. Empieza mañá e ata o domingo. Sí, señor. Tres días de, de festa, e de moitos postos con queixo. Sí, siña. Alí nos multiusos que hai en mm. en Arzúa onde verá, non sei, arriba sempre hai arriba de 40 postos de queixos. <risa> sí, sí. A maioría daqui do país, que hai nos moitos e vos ben sabedes. Claro que eh, sí. eh, o do Lloa, mm. que sí. é o propio dali daquela terra pero que hai queixos doutros lugares, doutros de doutras denominacións d'orixe, de de toda España e incluso algún mellor do estranxeiro. Si. Sí. E despois hai grandes concertos, evidentemente, eh e bueno, que mm -hmm. decir que é unha festa moi recomendable, que chega este ano a súa 49 edición. Holi. O xa que ten un, unha traxectoria e un prestixio que non non é non é pouco. Vale? Mm -hmm. Por pues bueno. remato, como gusta, mi recomendación con Con eso, ca festa do queixo de Arzúa. Sí, sí, que ademais ten un acompañado de marmelo. De marmelo, quen lle guste coco marmelo, pois, que delicatesen, eh? Eh? Decirvos que Apregoeira, María eh María eh, Vázquez, uh -huh. que está uh -huh. nominada aos uh -huh. O Goya, si se dicio consigue sería o segundo Goya uh -huh. por a película Matria. Uh -huh. E despois que u viste nas redes sociais, que me enterei Mm -hmm. O Xan Veiga Veiga, veiga sí. Daránlle sí. o galardón de Arzuandoano Despois do pregón Ajá. A doitandar a xente con méritos de Arzúa Méritos por a súa traxectoria Por conseguir cousas destacables Ou por levar sempre a Arzúa E recomendala por, alá por onde se atope Pois Xan eh, vai ser un dos que reciban ese galardón de Arzúa andoano uh -huh. por seus 30 anos de traxectoria en rivados escenarios como como, como cómico. Uh -huh. Claro, que, que ademais uh -huh. eh, eh, humor, como dice el ma, humor en, made in Galicia. Exactamente. Exactamente, humor galego, made in Galicia, total. Sí, sí, sí, feito aquí, é para é para os de aquí. Sí, sí. E para os de fora. Uh -huh. Sí, sí, que foi unha foi unha verdadeira eh bueno, honra Tengo bueno. aquí precisamente en la radio Que hablamos con él Sí, hay pues, poco ahí ¿sí? bueno, o sea, Correcto, correcto Pero de verdad que sí, sí. No... Pues tienes que recuperar Que ya sé y también que un día Por lo menos un día entrevistaste hmm. A su afilla Sí Porque está girando Con obra de teatro y Iribarne Anda pues No sabía o sea, de eso. No, no, no, no, no tíña, Por lo menos sí. O menos non me fixei, non me fixei no, no, no, sí, temos que entense buscar a, derivadas, sí, forma... sabedes, non? ¿Sí? No. Sí, sí, sí, si. Sí, no sabedes sí. Que se non sabedes que hai unha obra que está sí, bueno, pero vaya, pues caricaturiza ¿eh? a a a vida. Sí, Manuel, a vida de Fraga, un tal do Manuel, si. Sí. é un resumo moi caricaturizado moi esperpéntico da figura de Fraga os seus brancos e negros e grises sí, e okay. de dentro do elenco de actores e actrices está Lidia Veiga a filla de Xan Veiga nesa, nesa obra pois pues se si tens un contato estivo, estivo precisamente no, no, no barco este vendres que non puiden ir a vela uh -huh. e, e, creo que foi a final do ano pasado estreouse en Madrid e agora anda xirando por Galicia Bueno, pues para poder, de hecho se tes un contacto, podes enviándolo. Pero falamos mi, con él. Mi, mira, a se non o te desde cando a entrevistastes vos aí no programa. Eh. Paso collo, vale. Vale, vale. Veña, vamos. E rematamos. Eso que que te quería pedir. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Pues mira, con fraseoloxía, neste caso non son anotacións da libreta pequena, pero son bueno, eh, un par de pílulas sí. de de fraseoloxía. Sí, sí. Eh, un, un apartado creo que vos teño recomendado senón insisto en recomendárvolo na, no, no digital Galicia uh -huh. Confidencial hai un apartado de fraseología que eh, eleva Xosé Antonio Pena é uh -huh. eh, moi moi interesante porque eh, danos información ilústranos, eh, documentanos sobre fraseología galega, frases feitas uh -huh. en, en galego, como falo as veces, e incluso recomendando a a propia a inxebre, uh -huh. a autóctona en galego para eh o, empregala en o ter que recurrir ao seu equivalente en castelán. Si uh -huh. si. Sí? Sí. Pois ben, neste caso dúas que publicou recentemente e as, as as expresións en español en castelán son uh -huh non te subas a la parra, e, e el recomenda, non te ergas os touciños, non subas os touciños, non subas ao poleiro, non subas ao campanario, ou non subas á besta. Non subas ao poleiro, moi bonito. Et, en castelán tamén, son os meus máis modernos, os máis coloquiais, Eh, no te columpies, no te pases, no te tires el moco. <risa> eh, pois pues está esta tamén que é bastante popular, no te tires de la moto. Pois pues mm. ben, eh Xosé Antonio Pena, como os digo, na asociación de, de Galicia Confidencial, en vez de no te tires de la moto, recomenda en galego non te botes polas pozas, mm. ou non te botes nas pozas, mm. non te tires polas pozas ou non te tires nas pozas, non te guindes ou te reboles nas pozas, mm. eh, non vayas, tan, ah, non vayas eh, tan alto no dente, mm -hmm. ou tan alta no dente. Non botes por fora da pota, esta xe si que, si que a teño oído eu, muy ben, muy ben, non bien. te guindes do cabalo, No? que parece, seria sí, sí. pues, case unha traducción case o pé da letra pero en vez de empregar moto empregas cabalo non teguín desde o cabalo uh -huh. e despues eu que vos teño dito uh -huh. en ocasión falando de farseloxía unha que que emprego eu bastante que escoitea un amigo da Mariña Lucense quita aí algo uh -huh. <risa> sí, sí. Estás... tamén hai que en dixa será menos Sí, sí, é máis máis coloquial, máis máis coñecida, mm -hmm. menos en xebre igual, mm -hmm. pero quitaill algo, por exemplo, ou non te subas ao poleiro, eh, ou non te guindes do cabalo, parece mesmo aí en xebres, sí. que podemos teras en conta para empregar nestes casos. A verdade é que... casos de cando alguén sí. esaquera, conta algo con tal esa xeración mm. que ata non é credible, non? Sí? sí. Entón para parar un pouco os pés, pois soltalle unha destas Sí. To... non te gender do cavalo. Ou quitae algo. Sí. Quitae algo. Te colla, te collam a lotería que farteme de, de, de mercar traxes. Esquitee algun. algún <risas> Exactamente. Uo... moi ben. Pois da verdad que sempre é un placer e unha honra terte aquí no noso programaña eh, de verdade que che agradecemos como xa os sabestes que con moitísimo cariño Eh, agardamos sempre a túa participación e colaboración. Unha aperta grande Xosé Manuel. Outra ao descoitarme na radio. Vale Vale, vale, vale. hasta do chao, chao.